zule eta ongi etorria beste behin ere hitza rnabide tartera. Beti pozik etortzen gara, baina gaurkoan ba pitxin bat gehiago. Zergaitik, ba euskaraz egin izanen dugulako, gaurko hitza rnabide emankizuna, Alexandra Poloniera da, Zarautzen bizi da eta Polonian bertan hasi zen euskaraz ikasten hango fakultatean. Ondoren, ikasketa batzuk egitera etorri zen eta berriz Poloniara joan zen. Baina maitasunak ekarri zuen Euskal Herrira oraindera hilabete gutxi berriz ere eta hemen gelditzeara bakidu. Hala, egoeraz kontziente Euskaraz ikasten ari da eta ez pentsa oso ongi egiten du. Momu monila, degam Momu, monila. Beraz ongi badiretzue musika lasai eta goxo hau, gure musika lasai eta goxo hau amaitu ostean, Alexandra ezagotuko dugu Alexandra Jack bera da gure gaurko protagonista haue etxikau danuzi zelo muamu muunila begam juli I can't wait to see you I can't wait to see you I can't wait to Alexandra azak arratsaldeon. Arratsaldeon. Alexandra eh, Poloniarra zara Euskal Herrian bizi zara eta gainera euskaraz ikasten ari zara. Bai hori da. orrainxe hemen zara autzen ez, bizi naiz da e, euskalltegian eusske ikasten dut. Ala ere berezitasun bezala, E, zu euskaraz ikasten Polonian hasi zinen? Bai, hori da, orain dela iru urte. E, euskera ikasten hasi nintzen e, nire unibertsetean, e, Poznaneko unibertsetean. E, eta gure irakaslea e, gazteizeko neska bat da. Amaia Dunez mendia. Eta bai, ta, berarekin e, hasi nintzen euskera ikasten. Eta nolatan, zer dela eta zizinen zu Polonian euskera ikasten? Bai, ezka nik em, antropologia e, ikasten nuen eta e, ikerketa batzuk euskal kultura iburuz egin nahi nuen. Ta, ere bai antropologiaan ikasten em, digute, em, ez dakit, kultura bat iburuz interesatzen bazaigu eta ikerketak egin e, nahi badugu oso ondo da e, kultura honetako e, eskuntza jakiteko eta mm -hmm. bai ta ni, e, nahi nuen zer bai euskal kultura iuburuz egin ta nintzen, e, izkuntza, izkuntza eta horregatik ase nintzen hizkuntza hizkuntza hori ikasten. eta Gero, erotorri zinen e, Euskal Herriera Erasmus bezala? Bai, baina hori ez zendere lehen galdiz. E, lehen, barnetegira etorri ginen ere bai, e, nire unibertseteko e, ikasle batzuekin, e, arantzazun, e, barneetegia, barneetegia, nez, Euskara e, ikasi, ikasi genuen, Eta ere bai Erasmus baino lehen, e, nire lehenko ikerketak hemen Euskaderian egin duen. Eta zehazki, Alexandra, zer ikertu duzu Euskal Kulturari buruz? Bai, nire lehenko ikerketak e, txalaparta iburuz e, ziren. Eta bueno, e, zehazki, e, txalaparteko... E, Es, chalapartari, çerapartarien nortasunahi buruz. Uh -huh. Bai. Eta ze ze ikasi duzu dira chalapartariak. Jo, oh, ehm, bueno, seguro em ehm, gente oneta oneta onetako, mm -hmm. ta kit. Eh, aien nortasuna, kultura, eh oso garrantzitsua garrantzitsua da. Eta eh, bai, eh chalaparta hotzen es, eh aien nortasuna erakusten dute. Ta horrela, eh aien kultura eh dute. Mm -hmm. Zuko dakizu txal aparta jotzen? Ez. Baina, bueno, probatu duen, baina ez ez dakit. Beraz, Alexandra, bukatu ziren ikerketak, bukatu zen Polonian bizitza ere, eta Euskal Herrira etorri bizitzera, erabaki duzu hemen bizitzea? Bai, e, erabaki nuen, baina hori izan da e, maitasunagatik. <laughs> Oso, bueno eh arraso normala ez dakinola ezan. Azko <risa> Asko, askotan gertatzen gertatzen da. <risa> Egia da, bueno, Euskal Herrian eh ba bada badira Poloniarrain hitz, baina gehienetan etorkinak eh bai edo Europa ekieki -eki aldekoak izaten dira eta zu esan genezake atipikoa zarela edo ez, alde batetik Poloniarra eta gainera Euskaraz ikasten implikatu zarelako eta Euskara hobeto menperatzen dutzu gaztelania baino. Bai, o, orain arte bai eta badakitere bai gaztelera hemen garantzitsua da bizitzeko baina harreta jarri duen haseratik Euskararekin eta bai Kustatzen zait eta egia esan nahiago dut euskara hitz egiten, <laughs> ez dileraz baino bai. Eta zarautzen bizitzak laguntzen du? Zarautzerri euskalduna da esan genezak, beste batzuk baina euskaldunagoa? goa? E, bai, bai, asko laguntzen du. eske kalean, tabernetan e, euskara sitz egine alduzu eta dibidez donostirekin komparatitzen e, asko zer da. Euskeraz bizi. Bueno, niretzat, ez, <laughs> Ta gure etxean ere bai eskeraz hitz egiten dugu eta bai, problema gabe. Eta zure begietan, Alexandra, Poloniar baten begietan, nolakoa da Euskal Herria? Oso polita. <laughs> bai, em, uste ustetut gu eh, poloniako jendea ez, em, mm a o eh bueno maiten, maite dugula. Eh guretzat oso leku polita dela eta e, kultura eh berrezia e, dauka, es? Ta guretzat ori oso oso polita da. Zer da gehien gustatzen zaizun Euskal kulturarekiko? Em, euskal kulturi, kulturakiko dena egia esan dena em, gehiena gustatzen zait hemen em, bueno, badakit ez gehienetzat ez, baina jendeak hain kultura zaitzen, zaintzen du eta aietzatori oso garrantzitsua da eta horregatik euskal kulturakiko Bueno, aien kultura en cultura eh egiten du, es. Mm -hmm. Eske mantentzen, mantentzen duelako eta bai diversitat ez da kinan sai. Bai, diversitatea. mantentzen dute, ez? Mm -hmm. Justo que Alexandra hapatu su diversitatea eta horren atzean dago ba, kultura guztien e, errespetua, ez? Uh -huh. e, zu, e, Polonia bezala nola ikusten duzu hori? Euskaldunak irekiak gara, beste kulturako onartzen ditugu, zuru ez nolakoa da emengo jendartea? Hmm. Mm. Bueno, mm, seguru hemen eh, etorkizuna ez handia da eta eh, ikusten da emengo jendeak eh, nolabait honekin eh, lan egiten duela es eh, eta orkinako problemak daude eta eh, baina hori da espanako maian ere bai es espakarliko euskal eriko maian ni erregia esan hortasez takit asko baina bai Ematen du eh, hori ere bai garrantzitsua dela, eh, gizarteetzat eta eh, bai, ez dakit. Zure helburu orain, Alexandra da euskara ikastea lana bilatzea antropologia munduan edo ze helburu dituzu? Bai, hori eh, polita izango zen, ez? Eh, antropologiarekin lana bat bilatu. Baina, ber, ikusiko dugu nola dena aterako den. Ze ikertuko zenuk, antropologa bezala, hemen? Ah, bai, nahiakon, eh, eh, nahiko dut, ez, eh, euskal kultura buruz eh, ikerketak, bueno, ikerketak edo lana eh, jaraitu edo ere bai eh, immigratioa buruz. Uh -huh eh bai eske hemen leku oso nada ez da kitnolesan eh e, hortaz landa eh egiteko mm -hmm. eta adibidez Poloniarekin e, konparatitzen, ez? Eh Polonia e, etorkina ez da handia. Ta bai igual luguere asko ikase aldugu eh emengo ez dakit egoeratik. Egia da, bai, Euskal Herria dagoenez, ez, ba hori, e, Europako zehargune batean edo ba jendearen joan etorri handia dago hemen, han handia dago. Aleksandra Azumaitasunak ekarri zintuen Euskal Herria, e, emakume etorki nasko paperik gabe edo zoritxarrez egara ilegalean aurkitzen dira Euskal Herrian, zure egoera zein da? Bueno, Polonia, eh, nalezen da, Europako Unionen eh, dago, ordu honekin eh, ez dut problemarik, hemen ez dago, ez nago ilegalki, mm -hmm. baina, eh, naiz eta honekin eh, ez problemak eduki, eh, adibidez eh, nere eh, ikasketak hemen eh, ez dute balio. Orduan aurten bai, kasketak bokatu ditut, baina homologatzioa egin behar dut, eh, antropologian lana bilatzeko. Eta ere ikusi dut zaila eh, da, eh, adibidez ja esperientzia lanan, laneko esperientzia eh, txikia jaso dutez, eh, baina denarekin hemen, E, justifikantzia eduki behar da. Baya. Eta ez dakit nola dago beste errietan, baina dibidez lan bidera juten behar duzu justifikazionez e, denaretzako. Baya. Eta, Alexandra, e, baleatuko dugu, ba, Polonia razaren ez, Polonia pixka bat gehiago ezagutzeko. E, zakit, kontaigu zo so, laura korrean nolakoa da Polonia, E, zer dago ikusteko edo bez, arri duela horpegiai arri duzu? Habe, eske batakizu, leku baten bizitzen ez, ez duzu konturatzen zein em, berezia bat ez dago leku honetan, baina adibidez <coughs> em, donostia E, gure Poloniako herri baten brotsuaen e, kooper, kooperatibaban ez lan egiten du. E, ta brotsuaf e, hori da gu e, gureheri gure handi bat, hegoaldean e, dago eta oso bol, polita da eta e, pena berezi du... E, eri hori ikusteko mm -hmm. ta um, best, beste zein herriak adibidez Krakovia e, do Poznań e, Warsawia aiek dira um, eri nagusiak ta e, uste dut gustatuko zain e, zainsuenez e, aiek bizitatzek bizitatzen Bizitatzea, ta eh, adibidez nere ustez eh, erre polita izango zen eh, gure poloniako janaria probatzeko. Euskal Herrian asko maite dugu jatea, eh? adibidez eh, poloniako jaki bereziren bat edo ezagunen nazin da. Um, jadari tradizionala adibidez eh, kaldona. Beta pixkat des da, eta, eh, piskat, eh, desperdina, da eh, desperdina egiten da hemen baino. Verdurarekin, ba, adibidez bakarrik oil asko eta eh, oso gusiua da eta askotan gure etxetan eh, igandeko es E, egiten dute ir egorre ama, edo amaoak, e, kaldo e, baskaitzeko. E, beste eh beste, nulton, beste jandarri ezagunak eta oso goxuak, e, adibidez, eh pierogi dira. hori e, dira mm, Dumplings, ez dakit nola esan euskeraz, e, baina kanpoan dira e, masa de harina, ez, ta barrukoa da e, arragia edo fruta, hori e, orzogusua da, bai asko gusten zaigu, eta ere esan aldugu e, janari tradizionala dela. Eta pixkat, konparaketa entzuteko, edo polakoa entzuteko, nola esaten duzu e, polonieraz, ongietorri euskal herrira edo? Um, vita ifkra jubazku. <laughs> eta egunon? Gen dobre. Ba, Alexandra, buelta bat eman diogu, zure bizitzari behintzat, sanbar dizugu euskara zosongitzen ditenduzula eta zorionak. Ezkerik asko tinkuen. Bami esker Alexandra gurean izateagatik ibilbideo paroa espero doopa dizugu hemen Euskal Herrian eta zurien zule datorren aster arte hitza rnazbide izan daitekelako hemen jarraituko dugu. jabol Abdu hu yambal ñare malaikala Xawe hetikou dano sesaro momomonila degam julinga Mo mu, mu nila Diagam